Tämä on Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset.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 Suomalaisten tahto elää, hengittää. Siksi Suomen kansa äänestäen päätti, että uusi jälki jää. Suuret haasteet, ne joita matkallansa kohtaa ai Joo, noustaisi ylös, noustaisi ylös, noustaisi ylös kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset. Elämme kansanvallan juhla hetkiä. Nimittäin. Nyt ratkeaa tämän lähetyksen aikana, kuka on Suomen seuraava tasavallan presidentti. Rakkaus. Haukioon. Ja muistakaa, muistakaa, muistakaa, muistakaa, muistakaa, siis sale, sale, sale, sale, se sale, on saletisti sale näin tämä homma, että tota, niin katsotaan nyt, miten on, on käynyt. Ja nyt minä en tiedä näistä ennakkoäänestytä, mitä on, on annettu tota, paskiksessa, siitä on ollut äänestysaikaa reilu vuorokausi tässä näin. Ja nyt täällä on DJ Forza ja villasena vaalivalvojana, ja hän päivittää tilannetta, ja voit voitte osallistua, nehän löytyy Paskalistan Facebook-sivulta, te voitte osallistua äänestykseen siellä, ja sitten, eikö Radio Helsingin etusivun kautta pääsee sinne ilmeisesti osallistumaan äänestykseen, vai miten DJ Forsa? Facebookin puolelta löytyy, Facebook. eli Radio Helsingin Paskalista, ja sieltä löytyy linkki suoraan sitten tähän äänestyslomakkeeseen, jossa voi äänestää parasta sekä paskintapresidenttiehdokasta. Miten voiko, voiko äänestää mole, molemmissa kategorioissa, vai miten se menee, jos onko Kyllä. vain yksi? Mole, molemmissa k vai ainoastaan yksi per kategoria? Vain se... yksi. Vain yksi äänen, eli normaali demokratia. Ja meillä on aikaa, kun saamme ennakko Ääten. Jäistöä, tulokset. Ja täällä on myöskin Deji Lennu päällä. Terve Deji Lennu. Terve. <tos> Dei le, Lennon on tehnyt yhden yhde, yhde, näistä sinne kappaleen kannatuskappaleen. Se lähetyksen puolivälissä. Sitten aina kun ollaan nykyään, jos, jos mitään ekstraa on, niin aina kun ollaan päästy puolivälin krovin, jos ollaan selvitty sinne asti, niin kaikki tämmönen ekstra sitten sinne. Sitten niin te voitte laittaa myöskin sattumuksviestit totta kai. Mutta ennen kaikkea äänestäkää. 31 sekuntia jäljellä. Ja sitten siellä ennakkoäänten tulokset. Ehdokkaat jännittyneenä odottavat. Ja tässä on tietysti Curry ja kuuden vuoden kuljaisuus. Me lähinnässä otetaan näitä kappaleita sen, sen mukaan, mikä on kannatus, niin kannatus niin muualla. Tai se myöskin vaikuttaa, että miten tulokset täällä etenevät. Ja ää, nyt on sekuntiaikaa ja... Ää, voitko ystävällisesti kertoa virallinen valvoja DJ äänestystilanteen tällä hetkellä? Tilanne tällä hetkellä. Ää, parhaimmaksi presidenttiehdokkaaksi vähiten ääniä on saanut <hämmen> no. <hämmen> 0,7 prosenttia äänistä Matti Vanhanen. Uhuh! Järrä, hyvä. Toiseksi vähiten ääniä on saanut ehdokas numerolla 9, 2,2 prosenttia äänestä Nils Torvalds. Oho! Olen. Kolmanneksi vähiten ääniä, numerolla 6, 2,2 prosenttia Tuula Haatainen. Jee! vähiten, numerolla 5, Laura Huhtasaari. Yllättävän korkealla, Laura. Kyllä, 2,6 prosenttia Jopa äänestä. <sutukening> Seuraavaksi 5,2 prosenttia äänestä Sauli Niinistä. <sutukEN <kaloja> <sutuken <silputun> <hjuhu> Hyvä. Tätä seuraa sitten neljänneksi eniten ääniä saanut numerolla 2 11,9 prosenttia. Anteeksi, 11,8 prosenttia tilanne erää koko aika. Merja Kyllönen. Merja Kolmanneksi eniten ääniä parhaaksi presidentti kaksi tässä vaiheessa on saanut 12,1 prosenttia Paavo Väyrynen. Toiseksi eniten ääniä parhaaksi presidenttiiksi saanut 29,8 prosenttia numerolla 666 Kekkonen teksti pois yk yksi ei. Ja tässä vaiheessa Eniten ääni ja parhaiten on saanut numero 3 Pekka Haavisto 33,5 prosenttia. aika aika, aika melkein melkein hakuun tuota, tuota niin soit, soitetaan Pekalle tässä välissä tuota, tuota, 15 niin tuli tänne näin niin, niin, tuota, no, niin ota, laita Ultrapran Hauki kappale ystävällisesti Hauki Hauki, Hauki joo. Soitetaan. Hauki, Hauki, Hauki, Hauki, Hauki, Mika, Hauki. Mika siinä, niin joo, Aletaan tähän väliin, väliin, Hauki, joo, laitetaan soimaan. Noin, Hauki. Joo, kiitoksia. O Ole hyvä. Ja seuraavaksi sitten, ku ku ku kuulemme teidän paskimmat e presidentti kannatukset, tulee kohta, pu kohta puolen sitten. Multarahani esiintyi kuusi vuotta sitten Pekka haviston perus kampanjassa. Kentala. Ja hallissa oli keikka. Tää. Hei hoi, Hauki! Riittää no, otetaanpa sitten seuraavaksi ne sitten paskimmat tota, ne äänestykset. Eli paskimmat ää, presidenttiehdokkaat äänestyksen mukaan tässä vaiheessa. Mä vilkaan, että Laura Huuttasaari voittaa tämän, mutta katsotaan miten käy. Tässä täs on ehkä huomenna se, että ää, ensimmäisenä 1,1 prosenttia äänistä on saanut Nils Torvalds, joka taas oli saanut ää, toisiksi vähiten ääniä parhaimmaksi. <laughs> Eli hän on samaan <laughs> aikaan vähiten paskin, mutta toisiksi vähiten <laughs> Mielikin, paras joo. ehdokas myöskin. Uh, mutta Nilsillä tosiaankin 1,1 prosenttia äänistä. Sitten on toiseksi vähiten paskimaksi Tuula Haatainen 2,6 prosenttia. Mm -hmm. Sitä seuraavat jaetulla kolmossa Pekka Haavisto sekä Matti Vanhanen 3,4 prosenttia. Uh, tätä seuraa uh, numerolla 2, 6,3 prosenttia on Merja Kyllönen. Kolmanneksi eniten ääniä paskaksi on saanut Sauli Niinistö, 7,5 prosenttia. Toiseksi eniten paskimaksi presidenttiehdokkaaksi saanut ääniä Paavo Väyrynen, 18,3 prosenttia. No Ja ensimmäisellä kierroksella ylivoimaiseen voittoon 57,5 prosenttia Laura Huhtasaari. Huhtasaari. Nyt otetaan seuraavaksi, voiko, et, et, vittu perkele? Paavo B. Kärkeen tuli viestiä, onko DJ Lennu laulava Koura, koira, kohta se selviää se selviä ihan kohta, soittakaa Pekka Haavistolle, okei, okay. Väyrynen tuli viestiä, saako sun kanssa työskentelevät paskalisää, ei, Linnassa Saulin ja Jennin kanssa. ah, Paavo tuli viestiä, su, sunnuntaina vaalille polari peltonen, vähän alaspäin, alaspäin, Sitä sieltä sitten vielä, mitä siellä on tullut, vielä viestiä tänne näin, Kri, krap, siitä siitä varmaan... Onnistuuko? Noin, hyvä. Ja sitä Laura tuli viesti tuossa, noin evoluutioon, on valhe, rajat kiinni, huhtasaari pressaks. sinisisti loppu, meidän juuri toivotaan kappaletta. Ja Kure voisi olla vaivasti erolla Suomen historian paskimman biisin tekijän titeli, voittajaksi vo, vo, vo, aivan näin. Mutta tuossa oli tuo heihoi hauki. Niin tuossa on, on kappaleinen, kappaleinen äh, sanat. Äh, tuossa on sinulle DJ Lennu tänne tulee DJ Forssa säätämään jotain, niin joo hän on nyt hetken, otetaan tuossa otetaan sitten äh, tota, mainostavan järkeä otetaan sitten katsotaan mikä tilanne seuraavaksi, käy äänestämässä tosiaankin Paskalistan facebook sivulla äh, mikä äh, katso, seurataan tilannetta, ja sitten ihan lähetyksen lopussa me ei tehdä mitään muuta kuin päivitetään sitä ja sekataan tätä tilannetta, mutta voitko sä esittää tuon kappaleen äh, Jenni haukio että äh, että hoi Haukio, tota, no niin, sarat, kiitoksia. En, äh, äh. Äh. Hei, hoi. Ei, mutta siis, siis samalla, samalla sävelmö, miten tuo urraparan piisi menee? Hyvä on. <köhön> Hei, hoi, haukio. Avaa ovesi ammole. Eikö leuka? Sitten si si tavalla, kun se menee. Ai, ai. Hei, hoi, haukio. Avaa leukasi ammolleen, tervehti vesihiisiä, maista meritunnelmaa. Hei, hoi, Haukio, tervetuloa Tukholmaan. Kansallisilla kalapäivillä sinut parhaana palkitaan. Haukio on iloinen kala, sen pää on suuria littejä. Haukio suhisee kaislikossa ravun ja sammakon lailla. Hämärän vihreää, koko ajan iso pää. Joo, kiitoksia. Ja nyt nyt, hoi, hauki on sama, sama, tota, no niin, sama, sama, sama ruotsiksi tuosta, noin kiitos. Heissan, hoissan, Haukio. Mikä on Haukio? Mikä on, siis, onks Laks? Laksio, lohi. Se on lohi, se on lohi, joo. Mikä, mikä on, no... No, no, se on se... Joo, haukio. Ha, ha, ha, ha, ha, okay, joo, haukio. Okei, haukio. Heissan, hopsan, haukio. Nein, haukio, myöskin, niin, niin onhan haukio niin sanan, Nein, on haukio. se on haukio. Totta, se on no, Niin, so, okei, okay, hopsan, haukio, öppna din munnen. ei heissan til vatten hiisen, Ja, ja, ja mä, mä, mä, mä, mä laitan Suomesta tunnelmaa vatten atmosfären. Hei hoi Hauki, tervetuloa Tukholmaan. Hei hoi äh, Haukio, hepsan hopsan <laughs> Haukio, välkommen til Stockholmen. Kansallisen kalapäivälä sinut varhanna palkitaan. Po nationalista fiskadager, ska man dei yeah äh, en... Äh, Pries, föra den besta juuri. Haukio on iloinen kala, sen päähän on suuria littejä. Haukio on er en äh, glada fisk. Den har en jette stor äh, huvudet och äh, slät. Littejä se on. Tämä on ollut mielenkiinnollista. Mikä, miten on kaksi seuraavaa sanaa? Eka, eka Hauki, mutta sitten siis Hauki on suhisee kaislikossa. Suhisee kaislikossa ruotsiksi. Kiitoksia. Hauki on slussle i den Just näin. Ja, ja ravun ja samako lailla. Som en krab och en uh, froggen. Ja hämärän vihreä koko ajan isopää. Lite grön, hela tiden Huvuden. Mitään kuulu, mitään kuulu, mitään Miksi mitään kuulu. Ei kuulu, Miksi ei kuulu? Miksi ei kuulu? Se mitä sä Miksi on liitetty pois? No, niin otetaan alusta. Yeah. Anna mun olla se mies, miskä mä halusin tulla Anna mun antaa se, mitä sä halusit muuta. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin Mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiä Anna mun säilyttää se voima mun sisällä Se sama voima kuin isällä Erikoiset elämät tuo erikoisia ihmisiä On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää, pitää. Nuori, tyylikäs ja varrakas Ne sanoo, mä räppään vaan naisita autoista raasta. Mutsi kysy, luuleks olevas James Bond Sanoin, en mä tiedä, mut otais samaa meis on ei tu poistu tää koska. Tämä. Tämä. oli niin ainakin edelliseen vaalikampanjaan. Enpä tiedä miten tällä kertaa oli käynyt. Tossa oli V4-väyrynen. Ja mikä tossa oli. Hra! Okei, Hra. Lahtisaari. Ja jättä, jättä kirjoitettiin. Ja tää kuulostaa paskemalta kuin putos Kiitoksia tossa Ka Näin, on... Näin, Mutta siis eh, otetaan vielä yksi piste tähän näistä, mitä on Nimittäin täällä on tämä, tämä loistava levy eduskunnan soolololijat ja työttömien soraajan, että aikaan levy. Ja tota löytyy sitä tää klassikko mikä nyt tulee soittamaan jos avais enkkiron nyt heti mikä se onkaan mutta siis täältä siis ihan oikeesti täältä löytyy täältä löytyy täältä löytyy täältä löytyy täältä löytyy täältä löytyy täältä löytyy täältä löytyy sitten tuulo haatainen ja hän esittää kappaleen lihan leikkaaja tää aloittaa lapperanasta katsotaan tuleeko lisää annia tuulalla nyt sitten käy käydestämme käy käydestämme se manus tuo jo jalake sikä taudesta tilanne Elämän tarjoa, Pasi Kuikka, Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin, Pasi Kuikka, Pisteffi. juus yhdeksänkymmentäkahdeksanpilku viisimegaherttia. Tämä on Radio Helsinki.. 中午吃什么？下班累，不愿意做饭。只要你想吃，家就在你身边。 这里是你的第二个厨房一个让你惊奇看得见火焰的厨房来自中国祖母传下来的家常便当不一样的舌尖感受只有品尝 so Omina Tässä kaksi kolmasosaa Mopo-yhtyeestä. Uusi levy Mopokalypse on ulkona nyt. We recordsin julkaisema vinyylis CD ja kassu saatavilla hyvistä levykaupoista. Tsekkaa lisätiedot ja tulevat keikat www.mopomopo.com. 1 2 3 four. Mopokalypse! Mopokalypse!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 Markus Nuudestren kuusikielisenä vieraanen ruotimassa kitaroiden ihmeellistä maailma. Kuusikielisen taivaan tarjoavat Kitarapaja ja Martin Guitars. You are Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Noustas, sylös, nostas, ylös Ja virallinen valvoja on tullut tänne näin taas paikan päälle. Hyvää iltaa. <laughs> Tämä juhlallinen hetki kansainvallan juhlaa, juhla. juhlaa. Tulee, va tulee, 10 minuutin kuluttua suurin piirtein, mutta tota, no, niin, tilanne, mikä on tällä, tällä hetkellä tilanne, siis ä, suosikki ehdokasta äänestys. No käydään tässä nyt, kun ollaan väliajalla, niin tällainen väliehdokkaat vä, väli periaatteessa, oli vain top neljä nyt, Okei. niin päästään asiassa eteenpäin. Neljänneksi... Kerro, ker ker ker ker kun, kun se, on, se, on, se on huonoiten ääniä. Okay. Vähiten ääniä parhaaksi presidenttiehdokkaaksi on saanut numerolla 4 Matti Vanhanen, 0,7 prosenttia äänistä. Se on, laskenut, se on laskenut edellisestäkin, mahtavaa! Kerro, kerro kaikki nopeasti. Kaikki nopeasti se... Tuula Haatainen, 2,2 prosenttia. Laura Huhtasaari 2.5, Nils Torvalds 2.5, Ninistä 5 prosenttia, neljänneksi eniten saanut ääniä Paavo Väyrynen 11.8 prosenttia, oh, oh, oh. kolmanneksi eniten Merja Kyllönen 12.2 prosenttia, toiseksi eniten Kekkonen 29.4 ja parhaimmaksi 2 tällä hetkellä on äänestetty 33,7 prosenttia. Se on pysynyt samalla suurin piirtein ja havista. Havista, joo, kyllä. Joo, kyllä, kyllä, Ja, ja sitten se kekää se seuraavaksi. Miten, mikä on Laura? Sulla, eikö se ollut 57, muistaakseni se oli viimeksi? Tuota, niin Suurin piirtein. Suuri piirtein. Nopeasti ne öö, kolmeen asti. Vähiten ääniä niin, paskinmaksi r on saanut Niina Storvalts 1,1 prosenttia. Se ei herätä öö. minkä näköisiä, minkä, minkään suuntaan. <laughs> Tuula Haatanen 2,6 prosenttia. Ja tulla Kolmos siellä huonoimmissa edelleenkin. Pekka Haavisto ja matvainen Vainen 3,3 prosenttia. Öö, 7,3 prosenttia on saanut Sauli Niinistö. Toisiksi eniten ääniä paskinmaksi ehdokaksi on saanut Pao 18,3. Ja paskin prosentti ehdokas tällä hetkellä on 57,9. Ää, mutta 0,2 prosenttia on noussut. Tämä on kansainvälien juhla. Mulla käy vähän Nils Turvaltsia säädiksi. Kiitoksia, kiitoksia DJ-vuorissa. Sekä tämän tilannin ihan kohta taas suurestaan. Mutta käy Nils Turvaltsia säädiksi, niin laitetaan tässä Nilsille viisi. Tässä on joku RKP, joku ministerikin joku olla joskus Eva Piaudet joka tähdet eduskunta eduskuntalaulalla et levyltä som i kiva juttu hon ja dem tuli viesti, että Haataisella -ha joku hätä, kun se otettiin sitä ha Sitten tulee uusi, uusi Jutta Urpilaisen, toi, toi, tota, mikä tämä olikaa, etsi valtaa loisto, nissepolkkaa toivotaan, se on -tota, -tota, ajankohtainen kappale. Ensi viikolla on, on sitten tämä mielenosoitus, mikä se oli siis tämä työttömyys, mikä se aktiivimallia vastaa, niin tota, siihen sitten liittyvä lähetys tulee sitten ensi viikolla. Mutta tota, Sä nyt lähestyä, mä voisin ottaa jo tässä välissä toi se, tota, se biisi, kun on taas annettu aika, aika 15 minuuttia tehdä biisi jollekin aiheeseen kuuluva kappaleen tähän lähetykseen, li, li, tota niin, niin DJ Lennu on tehnyt sitten biisin ää, jostakin presenttiehdokkaasta ilmeisettekin 15 minuuttia on kestänyt tämän kappaleen Onko... te tekemisessä, niin kuuluu? kuuluuko? Ku kuuluu arkinen kuuluu kuuluu kuuluu. En, en itse havaitse kuuleman hirveästi. Odot. Okei, okay. kysy kysytty kysytty tietty kuuluuko kuuluuko tuolla, tuolla Kyllä se sittenkin taitaa kuulua. Kyllä se kuulua. sittenkin taitaa kuulua. <köhön> niin. Eikse Eikse se, eik se kuulunu se uke tonen noi. Kyllä kuuluu. Kyllä kyllä kyllä kyllä Virani ne valvot tuli kertomaa. Se Virani valvot tietää kaikki. Se on hyvä. Hyvä Ett, että, että, että jos se tulee ilmoittamaan vaikka että niin kuin toi Laura Huutensaari, se oli pari päivästä, kun se oli tuossa telkkarissa, niin se ei suostunut kertomaan, että kiertääkö maa aurinkoon vai aurinkomaan. Se ei suostunut sanomaan, että puhutaan, että Persut on 50 luvulla niin tota, 1950-luvulla siis. Niin tämä on 1750-luvulla tämä, tämä ihminen, tai, tai mikä se nyt ikinä onkaan. Laura, kerran aika, miten tuommoisia ihmisiä voi olla olemassa. Mutta, mutta siis, niin, mikä on kappaleen nimi? Kenestä Bresin kanssa, se kaikista niiden inspiroiduit sitten? Kappaleen nimi on Paavo. Niin kenestä Eli Paavosta Paavo. inspiroiduin eniten. On, on, onko se Paavo, Paavo väydynen ilmeisesti. Ei ole muita Kenties Paavoja tällä Se oli kolme paavoa, nyt on vain Paavo mutta, mutta en tiedä, onko tämä niin kannatuspiisi vai joku mm -hmm. muu. En tiedä. Joo. Riippuu vähän siitä, miten tämän tulkitsee. Okei, tulkitaan nyt tässä sinun tulkintaasi. Kappaleen kirjoittamisessa meni törkeästi puolitoista minuuttia enemmän aikaa kuin näissä 15 minuutin tehtävissä. Hmm. Niinpä, niinpä, niinpä, niinpä, niin, mutta toista kun Paavokin pelaa omilla säännöillään, niin tämä on tavallaan ihan niinku loogista siihen sitten. Kyllä. No niin, Paavo. Aina kannattaa yrittää lapset, niin se vain on. Kyllä lopulta palkitaan, niin se vain on. Yrittäjäisyys kannattaa, niin se vain on. Tai ainakin niin sanotaan, tai ainakin niin sanotaan. Kuulijainen, kuulijaisempi, kuulijaisin, Paavo. Uutera uutterampi, uutterin, Paavo. Pyrittelijäisyyden synonyymi on Paavo. Mutta mitä kopissa tapahtuu, se on salaisuus. Lipset käyvät keppi keppihevosillaan. Kuka heistä mahtaakaan viedä voiton tällä kertaa? Onko se pikku vai joku muu? Sanokaa jo, katsoisin mut uskalla Mä oon pettynyt, ei on kyllä nyt niin punaisena, että sitä on ihan pakko tuulottaa. Vaikka laulamalla ja vaikka puhemies olentii. Mä oon politiikan veteraani, olen matalaa. Enää se jalkaverkkaan. Suutain silti soittelen, en katso kohdettain. Ja kuin kun tilaa Himo hei hei hei ja kaunaa kallossain, mutta en käänny vasempaan men sata oikeaan, sossut jää mun selkää katsomaan. Vai kun tämän papan nujassa joskus klappia, kun määrään kaksi sataa silloin painaa nappia, pimeitä ne on, mutta minkä sille teen? Kansaa pelvästi ne tahtoi edustajikseen. Hei, hei on vielä vallan himo suorissain. Hei, hei, hei, ja kaunakallossain. Emut pyykkäännyt vasempaan, meen sata oikeaan. Sossut jää selkää katsomaan. <tos> Joskus klappia, kun määrään kaksi saataa silloin painaa nappia. Pimeitä ne on, mut minkä sille teen, kun tuo kansa pölvästi ne tahtoi edustajikseen. Noniin, tässä on siis, mikä kappaleen nimi on? Eikö, katopas tuota levy, levy kansio on siellä vasemmalla puolella. DJ Lennu. Äh, kappaleen nimi on Paavoa Suomessa. Eee, joo, Paavoa Suomessa kyllä että mä on sitten Paavo Lipponen. Sehän, paavo Lipponen hän oli silloin oliks se nyt kun se oli viime perheessä vaalit niin siellä oliks se sano nyt että 7,6 oli kannattus se, se pidettiin demareiden se pidettiin kaikkein karsimpana, karsimpana, mitä voi olla ja ikinä mutta tota onko niin nyt heitä se nyt kahdessa prosentissa tämä Tuula Hahtanen. Kumma kumma kun Tuula itse sano niin tämmösiä lisää sympatiaa kun kuin on että kun niin Tuula Hahtas -ha niin niin sattuu tulla noin mutta laita paavo tulemaan vielä, vielä kovempaan. Paavo tulee kovempaa. No Vasempaan, menen sataa oikeaan. Tossut yeah, mun selkää katsomaan. Olen kohta enemmän oikealla, kun Toni Halme kansana. sanaa. Silavaniska jyrää sanoo, <hah> mutta en vasempaan. Ja nohan hän ei ole ollenkaan, olenkaan tota siis presidenttiehdokkaassa on ole kristillisillä oma oma oma ole laittaneet ja istuttatte vaikka lasku se viisi loppui siellä niin niin tota mitä se sanomassa niin niin tota no niin ää, siis kun he kannattavat suoraan Sauli Niinistöä niin eikö oliks se oliks oliks viime vaaleissa pressan vaaleissa niin eikselä ollut toi Oliko sillä Sari Essai, tai kuka olikaan niillä ehdokkaina sillä? Ei tainnut olla kuitenkaan päiviräsenä, mutta kuitenkin, se oli kuitenkin kristillisiä ja kunniitota noustaan ylös heidän kunnioksensa. Tässäkin meidän äänestyksessä on huomattu ihan selkeästi se, että sama kuin muutenkin, että, että Paavolla menee paremmin kuin Matti Vanhasella, että... D.J. Lennu inspiroituu. Kerropa, kerropa enemmän, tota, D.J. Lennu, sinun elämästäsi. mikä se sun elämä oikein on? lennon elämä on oikein kivaa. Lennu elää tuolla noin. Kuule, kuule tuolla pohjois Helsingissä. Aha, okei. Okay. Ai ah, siellä siellä jo niin tai mitä se on kuinka pohja no, no, se jossakin siellä, mutta tota, tuli mieleen, että jos halu halu niinku niin hillittömän niin pitää olla pitää olla muija, hauva ja vauva. niin sillä pärjää. Varsinkin hauva ja vauva menee ihan hyvin, mutta kyllä se muijakin, muijakin on hyvä olla, se on vähän semmoinen niin kuin, oma tyttären tyttären ikäinen, niin kuin lapsen lapsen ikäinen, niin ilme, sillä ilmeisesti sille pärjää. Uff, len kantaa. Pois jäisi kaikki surut, huolet, kaiken kaunein. Ja nyt tota noin niin, Ee, mitäs mä olin sanoa, tota, oli joskus oli, mietinpä miten maailma on tässä muuttunut, mä joskus haastattelin tota, ee, RKPn, kun nyt niilläkin RKPllä tuntuu tunnu oikein hyvin menevää, se oli niissä turvassa, oli, mutta se oli sen edellinen tota, niin puheenjohtaja, oli, eikö sitä edellinen, kun sitten se oli, mikäs oli sitä edellinen, no ihan sama, mutta kuitenkin oli toi Stefan Wallin oli silloin, niin mä joskus sitä haastattelin, se ho, piti ho, huolta myös tasa-arvoasioista. Mä kysyin siitä tästä, niin kuin, mistä nyt on viime vuosina puhuttu, niin, ja ihan niin kuin tässä parin viime vuoden aikana on reippaasti puhuttu, niin, niin tota, ää, tästä tuosta... Tota, Tuota, tuota, että kuinka tasa arvosta, se, tai kun se ei ole todellakaan tasa että miehillä on asevelvollisuus ja naisilla ei ole, niin, niin mä tästä sitten kiinnitin tähän huomiota, niin hän sanoi, että joo, aikaisemmin se oli ongelma, että siinä oli tasa-arvo-ongelma, mutta nyt kun, tota, nyt kun tota naiset saa vapaaehtoisesti mennä viime vuosina, on mennä armeijaan, niin, niin sitten se ei ole minkäännäköinen tasa-arvo-ongelma. Tasa siis ministerillä, joka hoitaa tasa on sitä mieltä, että, että tämä asevelvollisuus on täysin tasa Tota, tota, tota, tasaver, tasavertainen puolinen miesten ja suhteen, koska naiset halutessaan voi mennä, ja yksi prosentti menee. Saa jos olisi, tota, no niin, olisi, tota, no niin, naisilla olisi vain veromaksuvelvollisuus ja miehet halutessaan sitten maksaisivat veroja, ja yksi prosentti maksaisivat, ja sitten sitä pidetään tasavertaisena. Tasa siis, mi siis ministeri, mi siis miten voi olla, että ministeri, siis ministeri päästää tuollaista suusta voi perkele soikoa sanoa. minä. Mutta o, o, laitetaan seuraavaksi, koska kuitenkin salella menee ihan mukavasti, laitetaan seuraavaksi Saul, Saul, Saul, Saulin kannatuskappale, siis ei, ei, tot, ei tot, no niin, Ää, tota, sitä kuuden vuoden kuulijaisuutta, vaan tota, niin itsevaltiolleviltä. Se, se on se... Sauli. Kiitos. Ennenkö erotani? Opeta mun painimaan Painimaan? Miksi ihmeessä? No en mä parjaisin ilman soa paremmin lehdistä ja se mun avustaja Turtiaisan kanssa. Jep, jep, opetanhan minä. Ei tässä nyt niin kiire ole kääntää kantapäitä vastakkain. Finaas, hei, mä tumppaan tän ryökin ensin. Joo. Ensin ollaan Näin niin siihen tui sin lähellä. Mulla ote paikassa siijossa. Ei kyllä, siellä se ei. Ei kyllä, siellä se ei. Ei Laji ihana paini on. Selätä on sauni ja tuo paini toitus näyttää. Selätä siihen kaikki toitus käytä. Selä on Sauli, pidä alas matossa. Ei varovasti. Häineksi sulla, on... peili katos. Mitäs täältä Shoutboxin puolelta löytyy? Muutan Ruotsiin, jos Paavo ei tule presidentiksi. <tos> <tos> please, please, please. Lopettakaa noi kamalat studiolauluosuudet Paskalistassa. Meillä on muutenkin täällä Karhulassa rankkaa. Terkuin, Tikan kadun pojat. Harkitaan. Aivan ihana tämä Paavo-kappale. DJ sydän. <tos> näe on näyttäm väykyllä on finne ja perseessä p väykylle äänet p väykylle äänet missä poika missä poika missä poika missä poika selata ja tuo paini taitos näyte selata siihen kaikki taitos käy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 Kriitikoiden ylistämän Nicole Willisin ja Umon yhteislevyn My Name is Nicole Willis levyjulkkareita vietetään kertaisena. Konsertit Vuotalossa, Sellosalissa ja Korjaamolla helmikuun eka, toka ja kolmas. Lue lisää ja osta liput. Umo.fi Kippis on Radio Helsingin juomaohjelma, jossa juodaan, syödään ja käydään läpi juomaalan alan kiinnostavimmat ilmiöt. Aina keskiviikkosin yhdestä kahteen. Kippis. Kippisohjelman yhteistyössä mukana HOK Elannon pääkaupunkiseudun oluthuoneet. Vahvasti mukana edistämässä suomalaista olut- ja pubikulttuuria. Tutustu oluthuoneiden maailmaan osoitteessa www.oluthuone.fi. No kato moi. Hyvä kun satuit paikalle. Nimittäin nythän me ollaankin sitten auki. Eli eiköhän siis lähdetä pihkaa lounaalle tai juuri kafebaarin salattibaarin kimppuun. Nappaat vielä meidän oman leipomon herkut messiin kotiin viemiseksi. Törmätään kasarmitorin kulmilla, pihkassa tai juuri kafeebaarissa. Maku. Alkuperä. Intohimo. Edukehäkettusesta kertova Tommi Mattilan esikoisohjaus Edumania palaa Geelivelabin valkokankaalle. Esityspäivä lauantai kolmas päivä helmikuuta, jolloin vuorossa kaksi Edumania-näytäntöä. Ensimmäinen kello 17 ja jälkimmäinen kello 21. Lippuja osoitteesta g .fi, hintaan 12 euroa. Tule mestoille ja hämmästä. Viita mietti niin kuin vi. 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi-kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi-kuikka. Tus Tuus mua kiinnostaa, mut koskeessa, seison kumisapaissa On Onpa tosi kauniin ora Tässä on pitkän aikaa, jolla soitettu Hanna Pakarisen miehet Kappaletta. Muistaakseni Hanna Pakarinen tota, tukivuosa oli niin ainakin edellisissä vaaleissa. En ole ihan varma, mutta kun ne ei ole pitkän aikaa soitettu miehet kappaleet, niin ne antaa tulla. Dion. Kyllä. Ja DJ Vorsa, DJ Vorsa jossain päin, HESA-radion tiloja. Voitko yhtä valitettia tulla studioon? Äh, Lennu sinua hätäisenä. Pitäisi, voi varmaan ulkoiluttaa lennua tai jotain vastaavaa. Myös avasta. on Mutta no. laitetaan se muuten taas siellä tässä näin, toi, toi Tuula Haltaisella nyt ei oikein nyt irtoa kyllä tässä meidänkään Taitaa joten muten tota, meidän näästystä tulo sitten tismalle ihan normigalluppien kanssa niin vielä kertaalleen se lihalla ei leikkää, ja tytöt tota lapperannasta tutulemat tässä näin, se sopii koska tekstääkin ole kuitenkin lapperasta myöskin tämä tämä, tämän, tämä Hanna Pakarinen mutta anna tulla. Torri salta mo relica e se on lihan hale sen se on col kulta hammasta ja hamas kahjuja, se on sli hale kaiya la peranna satula on liian an al cosa siete osate siete no no totta tota siis laulaa yhtä huonoa kuin tämä laulaa nyt tässä tulla haata ylitä lihalleika ja sen kaidet taastaa iltaista jo takin poisan pürkasta lihalleika ja sen vastaa virverasaa lihan alhaalaa oike kä hepä laula laula laula laula sen polku pyörääsää se on lihaleikaja, jotain tekee lihaleikaja. Se on lihaleikaja, leikkaa lihoja. Lihaleikaja, se on liha Lihaleikaja, lihaleikaja. Lihaleikaja ja lihaleikaja. Se on lihaleikaja, liha liha liha liha liha liha liha autotallissa. Lihan sun autotallissa tallissa. Lihan lihan se on lihan ja ja leikkaja. Se on Liha leikaja Liha lihan leikkaja. Liha Liha leikaaja, se on liha leikaaja, se on liha leikaaja, se on liha leikaaja, se on liha leikaaja, se, se, se on lihan leikaaja. Sen polkun pyörän satula on liian sen pyörän satula liian alhaalla. Huh, huh, noustaas ylös. Hei, tosta oli viesti. Vi Oliko totta, tiana Pelkonen on tehnyt biisin? Sopiiko teemaan? Kyllä sopii, se on. Tuolla on etsipää siinä tota ja, sinä, kaikessa rauhassa. Ja haluan itselleni sellaisen DJ Lennu laulaa, ja 10... on? Haluan itselleni sellaisen DJ Lennu laulaa ja 10 tuntia lopulta. Se on se mielenterveys. Se, se on se... se. Niin, tota, no, nyt on paskaa, tuli viesti ja päivän Hanna Palindromia Anna Halata, kalmaramia, Katala Hanna. Okei, siis Anna Halata, kaimaramia ja Katala Hanna oli kappaleen nimi. Ja Sauli on kuulemma hyvä rullaluistelemaan, tuli viestiä. Mutta nyt siis DJ Forsa, tuli paikan päälle ja osallistukaa osallistukaa vartin verran vähän vajaa on lähetys tänään jäljellä. Nyt selvitämme tosiaankin, kuka on Suomen seura-presidentti. Ja tsekataan tämä, mikä on paras presidentti, edukas tilanne selviää seuraavaksi. Vironinvalvoja DJ Forsa, oli niin hyvä. Hyvää iltaa! Tämä oli Tällä hetkellä siis vielä 15 minuuttia noin, hieman allekin. Äänestysaikaa jäljellä Radio Helsingin Paskalistan Facebook-sivulla. Tällä hetkellä äänestystulos näyttää siltä, että parhaimman ehdokkaan äänissä Matti Vanhanen on noussut hieman. Äh, Kyllä. Matti Vanhanen 1 prosentti äänistä. Wow! Se on saanut 30 prosenttia enemmän kuin sillä oli viimeisellä viimeksi 0,7. Tuulhaatainen 2 prosenttia. Sekin noususta joo. Niles Torvalds 2,6. Sekin nousussa. Ihan no. niin kuin oikeessa on no, loppuvaiheessa nousu. Tulee Sauli verrattuna tai johtaja verrattuna. Lauri, Huhtasa äh, Lauri <tuhun> Huhtasaari 3,3 prosenttia. Mistä sitten jonnekin ääri saa? Niin. Sauli Niinistö 4,6 prosenttia. Ja, no, Sauli on lasku. Sauli oli 5,7 oli aluksi. Ja tulla kolmannella sijalla parhaimmaksi presidentiksi ovat tällä hetkellä Paavo Väyrynen sekä Meriä Kyllönen 12,9. Okay. Ja toisena Kekkonen, 27,8 prosenttia ja johdossa pikkasen tainnut laskea Pekka Haavisto, 32,8 prosenttia. Prosentti tulee alas sillä tavalla. Hei löytyykö tuolta se Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, etsitään se kohta, mutta ei vielä, etsitään se kohta puoleen. sitten on lähes nimittäin se Jaara Pelkonen biisi on lähes soimasta seuraavaksi, mutta tähän väliin sitten ne paskimmat äänestyksen tulos. Ja voitte siis tosinkin paskalistaan Facebook-sivulla käydä äänestävässä. Paskimat ehdokkaat, vähiten paskin tällä hetkellä yhdellä äänenprosentilla. Nees niin niin Juuri tipahti 2,3 prosenttia Tuula Haatainen. Okay. Matti Vanhanen 3 prosenttia. Pekka Haavisto 3,7 prosenttia. 5,7 Kolmanneksi paskimpana Sauli Niinistö 7,7 prosenttia toiseksi paskimpana Paavo Väyrynen 7.4% ja edelleen paskin presidenttiehdokas Laura Huhtasaari 59.2% prosenttia. No, se on aika vakaa uh, uh, prosentti. Juu! Uh, uh, Meneekö 6% Meneekö 6% riikki? rikki. 6% Sekataanko sekataan ihan kohta. Laita se on piisi pelkoinen pisi soima sieltä. on pelkka. Ihmissanoistan. Tässä on siis Janna Pelkonen ja Janna Pelkonen kappale. Voitko ystävällisesti katsoa tuota, niin tilanteen, tilanteen tuota, niin päivittäin DJ Forsa. Mikä on Paskin äh, persiintien kanssa tilanne tällä hetkellä? Jo, onko, onko Laura Huutti sa saa Saari mennyt jo 60 yli tässä minuutin kuluessa? Laura Huutti Saari 59,2 prosenttia. Äh, paljon äsken oli? Niin... Eikö se ole 59,1? No, on me... nyt hyvä! Päivitetään puolen minuutin kuluttua. Ja puoli minuuttia on mennyt. Mikä on Laura Huhtansaarin tilanne tällä hetkellä? 59,3! ha <hahhaa> <Uhuhu, hahha> 33 per 66 60 66 60 66, viikki. 66. Tässä on vielä vajaakymmeneen, 10, 10 minuuttia, aikaa pitää kuitenkin laittaa mainokset soimaan ennen niin ohjelma loppuu niin 10 minuuttia aikaa. Laura no, Laura, Laura, Laura, Laura Nousu. Okei Laura lään prosentti tässä pastimassa näkyy. Se voi olla aika sama mitä Sallin Iistelo itse itse vaaleissa sitten kun otti se outolee että tää sunnuntai tulokset sitten ja on taas noin puoli minuuttia! Mikä on Laura Huutasaren ääniprosentti tällä hetkellä? 59.9! No nousee, no niin, no niin. tai 69 tai jotain vastaavan. Mä nyt mä en aina tyytyväinen 60. nyt nyt ihan ihme käykää äänestämässä vaikuttakaa, vaikuttaa. Ja sanoitte, että jos käy äänestämässä ette voi valittaa. Käykää äänestämässä turhan turhaa sitten että saatana paska M. koska nyt tän nyt vaikuttaa tähän asiaan. Ja polis paska paska on ääniä tällä hetkellä. 60,5 nosta nosta nosta nosta nosta nosta nosta nosta nosta nosta nosta itse sieltä, Mitä mä etsin täältä? Nousee ylös. A. Palaa taas tuode koska Tuo oli toi. Toi no niin. Joo, hyvä. Itse on 1 yksi yhden sekunnin vai se loppi loppii, loppi loppi Joo. Mä kansalaiset Laita kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, joo, hyvä. Noni, pannan pyörä. no niin tämä meni jouheu vasta, mutta niin. Ää, äsken, äsken, äsken oli mennyt, oliko se 60 jotain mitä se olikaan? 60,5. 60, oli äsken, mikä on tilanne Laura Hutsaari tilanne tällä hetkellä? Ää, tällä hetkellä Laura Hutsaari paskimmaksi presidentti 2 äänellä 62,6. Uh -huh. Se voi sillä, se menee, se nousee, nousee, käykää äänestä, käykää, vielä on aikaa, vielä on aikaa, vielä on aikaa, laita seuraava 5 seuraava 5 seuraava 5 jo, joskus tuo ei kansalaiset oikein kurrotumat ollenkaan, tuota, niin tuota, ää, toi ilmoitti, että hän haluaisi tuota, kokomuksen ehdokkaaksi, mutta ei huolenusta sitten, että Tässä on Saulille. Varmaan tukee Saulia. Kansalaiset, kansalaiset, kansalaiset, nousutus ylös, yksi mikä se oli, 62,1 oli, mitä sä sanoit äskenen? Taisi olla Okei, okay, joo, noussut, 62, noussut, 5. kyllä. Joo, paljon, paljon, paljon, paljon! 63,1. Hufufuks! Hup, Kuuskuuskuuskuuskuuskuuskuuskuuskuuskuus! Sit kun se on mennyt kuuskuuskuu kuuteen, niin sit sitten lopetetaan. Lähtöis loppuu siihen! Niin pitkään jatketaan satran! Kustit kuuskuun luottoröyteen kuuteen kuuteen kuuteen! sellainen on jäänyt tahaa Kun peinin kakso sinin sirmäni nään Nään! Niin ei tee ihan kuin itsestään Pei ja Lennon innostu! päätös on tää Tän miettimään edes jää Julkisuushan on mua varten 64 niin kurkotaan Kaikki miehet mua seuraa Ne tekstää mulle uniaan 64 pyöstä neljä Jääää! Päivät kurvaileen On parvi vaatteet ja meikkipussi mitä muuta tarvi en 65 Jumalautet, missä nousee mulle loppuhätillä vajassa kuudessa minuutissa täällä? Meillä tämä on hämmästyttävä, tämätön loppukirja nähtiin edes haaliston kampanjan vihmitutani pressapareissa loppukirja ei ole mitään tähän verrattuna Enää 1 prosentti uh, Joo, paljon, paljon, paljon, Onks se 56... 65.67, ku... ku... nyt, nyt tipahti 65, 66 Mutta eikä, ei! älkää tehkö tätä mulle Julkisuushan on mua varten, taivaan pilviin kurvaileen. on vaatteet. No, no, no, no, no! 66 tasan. Täällä menee, täällä 65.9. 65.9, elää, elää, Kään, kään, kään Laura Huutansanen kannattajat käy äänestämässä jotain muuta. Nyt siellä taktikointi ja taktikointia selkeästi. Hei, äh, lue, lue tähän väliin se äh, suosituimmat. Käydän ne läpi. Nyt on viisi minuuttia jäljellä. Sitten lopetetaan se äänestys ja seurataan toi. toi sitten sit, sit ihan loppuu vielä se. Mutta otetaan ne, ne tulokset nyt sitten, että kuka on äh, Paskalistan kuuntelujen mielestä paras presidentti ehdokas. Tällä hetkellä Tämä on lopulliset tulokset on nyt sitten. Lopulliset Tässäkin on vielä paha loppukiria meneillään, Okei. mutta uh... Vähiten paras presidenttiehdokas yllättäen Matti Vaanhan yksi prosentti. Wow! 1,4 prosenttia Tuula Haatainen. Joo. Kato Niisturvats, noin! <laughs> Niisturvats <tuuluvuus. laughs> 2,9. Voi <hys> kun voi elä nyt tässä. Salle Niinistä 3,6 prosenttia. La Laura Huutasaare 5,4. Oh, Laura, Raula, Raula, noussut nousu. Paavo Väyrynen 10,6 prosenttia. Hyvä, Paave, hyvä, paave, paave, paave. Merja Kyllinen 25,1 prosenttia. <hys> Joo. Ja tiukalla loppukellalla okay. Pekka haavista tipahti toiseksi 24,6 oh. prosenttia. Okay. Eli paras ehdokas Suomelle on 25,9 prosenttia Kekkonen. Kekkonen Kekkonen, Kekkonen. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Siis mä, mä olin, mä olin ihan, siis mä, mä arvan, tai siis mä oletin, että Kekkonen voittaa, mutta siis se on yllättävän tiukalla meni, mutta huhu no, mutta se oli hienoa. Onneksi olkoon Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Onneksi mikään ei muutu. Ja sitten ja Kekkonen ei ole tuossa paskimaisäännöksessä mukana, koska Kekkosta ei kerta kaikkia tässä maassa saa pilkata. Tässä maassa jumalaika Kekkonen. Mutta, mutta otetaan sitten, sitten ne kaikki tulokset sieltä sitten ja katsotaan mikä se Laura tilanne oli. Ja jos perkele soiko, niin on hyvä, hyvä tu tu tu tu tulokset tai rosentit Huhtasaarelle. Jatketaan sitten vaan lähetystä perkele sitten. No niin. Eli äh, vähiten ääniä, ja paskaimmaksi presidentti on saanut 0,7 prosenttia Nils Torvalds. Toiseksi vähiten ja Tuul Haatainen 1,6 prosenttia. Kolmanneksi vähiten Matti Vanhanen 2,3 prosenttia. Odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, odottakaa, on Jaetulla kolmas siellä Pekka Haavisto ja Sauli Niinistö, 5,4 prosenttia molemmilla. Toiseksi eniten ääniä Paskin presidenttiehdokkaaksi Paavo Väyrynen 11,7. Ja eniten ääniä Paskin presidenttiehdokas on Laura Uhutasaari 69,1 prosenttia. Kuus paljon... <sivuus> Laura, Laura, Laura, Laura, Laura, niin kaipaan. Laura! Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka Radio Helsinki. Työ bland vemär.